Hej och välkomna till det 65e avsnittet av supporterpodden på 65an. Eh, idag är det som sagt det 65e avsnittet av podden på 65an så det är nästan ett litet jubileumsavsnitt skulle man kunna säga. Eh, vi har haft ett litet tiga brev ute i sociala medier och eh, fått in eh, lite pengar till ny inspelningsutrustning och även om vi inte har fått levererad den levererad än så känner vi såklart lite pressat. Eh, ja, då är det väl lags att podda lite. Så att därför så sitter jag, Joakim här, jag har med Emil och Gilby idag. välkomna Tack så mycket Tack så mycket Joakim Ja men vi börjar väl direkt vid dagens match tycker jag, 0-0 mot Landskrona hemma, vad säger vi? Vi säger att det var varmt på ståplats, vi... jag vet inte vad ska... det är väl en helt okej okay match tycker jag överlag, att vi gör. Men man vill ju alltid att vi ska få tre pinnar. Ja, men så är det. Jag tycker, att, jag tycker också att vi liksom en bra match överlag men det där sista saknades ju. Vad säger du, Birgit, första gången på podden nu? Ja, ordet uddlös är det som kommer till mig. Uddlös totalt framåt. Um, Landskrona är inte bra vi är eller V, vad fan vill säga, Är bra försvarsmässigt men, men framåt det händer ingenting. Lite tråkigt, lite udlöst. Mm. Jag tror att du är inne på någonting där. alltså Försvarsmässigt så är vi ju bra återigen. Vi gör Vi gör en bra match Försvarsmässigt, vi släpper inte in några mål, för jag vet inte vilken match I ordningen, det har redan varit artiklar liksom, Hur många gånger vi har lite nollan vi har det återigen, men framåt Tyvärr så levereras det inte Inte idag i alla fall Nej, precis och det, det är lite Man märker det, var det någon som såg Hellblom i första Halvlek han, han är inte en startspelare och det är lite tråkigt. Um, Ali är lite machotränare och får komma in först i... Vad är det, vad, vilken minut var det nu? Skitsamma samma eller någonting. Sextunder tror jag. Ja, och då händer lite mer. Vi är lite uddlösa. Man märker att vi har en lucka i truppen i anfallsuppsättning. Ja, det tycker jag man märker. Egentligen både, det var Hellblom idag som jag tycker gjorde en... Alltså, en försäsong över förväntan, liksom. Sådär. Men det märks att han inte är riktigt redo och liksom, och Uh, ja men han är inte den liksom, vi, vi kan inte lita på att han ska leverera direkt i varje match han, uh, Precis det är inte hans uppdrag Nej. jag tycker faktiskt att det vore lite orättvist liksom, att lägga ja, det på honom ja, också ja, för att det, det, det är liksom inte hans uppgift utan att han, han kommer in och han gör sitt bästa och han försöker göra det bra men jag förstår precis vad du menar Gilbert liksom, att det, det är där Jabil ska ta sin plats och jag, jag tycker att han borde vara matchtjänad vid det här laget alltså, han har varit eh, visst skadad tidigare men nu har är liksom gått så pass lång tid så att någon gång måste han börja starta. så att det, Varför inte nu? Nej, det kan man ju verkligen undra. Framförallt efter det nu är Men jag tänker väl också att de eh, ledarna eh, också vill att han ska matcha in honom långsamt på något sätt så att vi inte får några onödiga skador på honom. Eh, det är väl en stor anledning till att jag tror att han inte spelar från starten Sådana här match Jag kommer in här som första gången Med i podd Och säger att en fågel kvittrade Med mitt öra efter matchen Att han har fått krav på sig Att bli i bättre form Gå ner i vikt För att inte vara så stabbig Eller vad man uttrycker Om det ryktet är rätt eller fel Det återstår att se Men jag är lite förvånad Så nu har han varit med i truppen får starta. Inte får starta men varit med ganska länge. Man kan tycka att han borde få starta om han hade varit hyfsat matchträd. Så är det inte. Ja, men det tycker jag också. Det här med om man ska komma i bättre form, så alltså jag vet inte. Det. Det, det, det kommer väl inte som en chock, liksom, hur han. Ser ut eller hur han har varit Liksom från tidigare säsonger Alltså det, det Han är i form, det tror jag Det, det är ju här han ser ut så här, ja, liksom. det kan Men vi får också tänka på Där tänker jag ändå att han Efter AIK så var han ju borta mm. I stort sett hela och det är vissligen visserligen Det är väl i mitten av februari Men efter det är han ju borta Resten av försäsongen Jo jo visst, visst. Sen, Jag tror jag Alltså han har ju varit med på, som ni säger, han är, jag har varit med på bänken så pass länge, nu en månad eller något sådär. Så han skulle väl, det är väl säkert möjligt att han skulle kunna starta. Men jag, jag tror väl att det kanske också är en del av att man vill bygga upp och, och jobba på hans fysik och inte liksom att han går in lite för tidigt, tar någon onödig skada och sen står vi där med bara hellblom och... Nu har ju Miguel Sandberg har gjort två mål liksom och han, Men känslan är där Och så lite grann som med Hellblom tycker jag att Det är svårt att, flita, eller att förlita sig på en sån spelare Jag känner inte att Sandberg heller är en sån kill riktigt Nej, jag håller med Och så, vi får hoppas att det jag hörde var bara en skröna Eller vad vi ska säga eh, Men visst är det så Ja, han, nej, men, Ali borde ju vara en startspelare. Ja, men så är det. Och det, det tycker jag att det, det, det är dags för honom att nå och bli det nu. Alltså, det är dags för Carlo liksom att köra honom för start. Jag misstänker att det är lite av en coach -grej också att man vill eh, att han ska kunna komma in mot ett lite trött försvar och, och vara jobbig och stor och tung. Eh, säkert som mot liksom, Helsingborg. Eh, där fick vi full utdelning på den taktiken. Men när han kommer in idag tycker jag att han, han tar på sig den ganska onödiga varningen han är allmänt lite gnällig, ska tjafsa med domaren efter varningen håller på nej, kliv fram lite mer och visa vad du är bra på istället för att hålla på med det där chaffset. Mm. Eh, vad tycker vi övrigt om eh, dagens match då? Jag, jag, jag kan också tycka liksom så här första halvlek eh, är ganska slarvigt vi, det är mycket passningar som går fel det är, det eh, känns som att vi inte riktigt är med i matchen på något sätt och vår press kommer inte alls liksom upp i eh, den kvalitet som eh, det borde göra och där vi kan straffa landskrona. Eh, så det känns som att eh, det, det är inget jättebra framförallt första halvlek av oss. Sen så i slutet på första så får vi lite tryck på dem. Men eh, ja, det, det är inte den bästa matchen vi har, verkligen inte. Nej, jag håller, jag håller helt med och jag tycker väl att vi ju upplever jag, framförallt i år, även en del i slutet av förra året har vi blivit ganska bra på att lida, eller vad man ska säga. När motståndarna trycker på är vi ganska bra på att hantera det utan att släppa till så mycket målchanser. Och det gör vi, för Landskrona inleder ju ändå hyfsat pick känns det som liksom, och vi hanterar det ändå ganska bra. Men jag tycker vi är lite trubbiga, att vi kanske är lite fega i anfallsspelet. Det känns inte som vi vågar slå den här passningen som gör den här öppnande passningen som vi skulle behöva. Eh. Ja, men jag förstår det, jag vad du säger och liksom det, det finns ju något sånt talande i att eh, den första highlighten från första halvlek kommer det typ 43 minuten när vi har en hörna och eh, Herman styr den ja, och målvakten är i ett reflexräddning och det är himla synd att vi liksom, inte få in den bollen men eh, vi skapar ju inte liksom, jättemycket lägen där i första utan det är så här, det är inte landskrona heller i och för sig men eh, ja, det, det blir lite... Mm. Varken hackat eller malet liksom Men det är lite precis som Emil säger Att eh, Vi skapar ingenting men ändå Vi spelar hemma, vi borde vara Det laget som tar initiativet Lite fekt som jag pratade om I inledningen, lite uddlöst mm. Bland är fan inte bra Man borde ha tryckt till lite mer mm. Ja, det, det borde vi ha gjort och där borde vi liksom kunna ha haft... Eh, men så här, ja, om man bara trycker på så känns det som att vi skulle kunna köra över dem. Men det blir inte riktigt. Jag vet inte, ASS kommer inte heller upp i riktigt kvalitet som man har gjort tidigare. Jag vet inte om det är det det beror på eller vad, vad liksom som är problemet riktigt. Det, det kändes lite som att de förväntade sig att Landskrona skulle trycka på... Och att man skulle kontra Men Landskrona tänkte likadant Det händer ingenting mm. Och ja och, och, och så spelar vi hemma det, det är VSK Ska ju ta initiativet Man kommer inte in i det riktigt Men det är också himla höga krav Vi börjar ställa på det här laget liksom, Nu när eh, vi ligger med i toppen och Nu liksom, ska vi föra matchen Mot Landskrona och vi ska liksom... Men hallå hallå Sådana krav måste vi ställa Jo, jo, absolut. Men jag tänker vad hur det såg ut för ett år sedan. Liksom. Då, då, då, hade, då skulle vi inte haft de kraven. Nej, nej, nej, precis. Absolut, så är det. Men vi måste ju passa på sig. nu när vi har chansen vi, vi kan inte blicka bakåt Nej, nej, visst, mm. nej det, mm. det är klart Men jag menar bara att så här, man får sätta det lite i perspektiv Att så här, mm. vi får ta ett steg i taget liksom, mm. att, eh, jag, jag, menar, vi, jag tror ju inte att vi kommer gå från Att vara nästan bottenlag Till att vara ett topplag liksom, så här, Helt friktionsfritt Utan det kommer liksom vara sådana här matcher Där vi inte riktigt kommer till sin rätt Och sen, sen förhoppningsvis liksom, Att förhålla kontinuiteten över, läng över tid Så kommer vi Liksom kunna eh, vara ett lag som eh, går för toppen men jag tror liksom att man ska kanske vara försiktig att tro att det går liksom att gå från eh, ett mer bottenlag till ett direkt topplag på bara en säsong. Så Eller är. en halv säsong. Så, så, så, så. Det, Nej, och det, väl, det kanske visar sig idag. Man ska väl såklart inte dra för stora växlar av det men just det där att vi har lite som det känns eh, eh, Ja men nu är vi i toppen, vi borde kanske ta tag i den här matchen mer än vad vi gör. Och det kanske, att, och, och vara lite tyngre framåt. Och det är kanske där det visar sig att vi, det får man ju se, men det kanske där det visar sig att vi just nu kanske inte är ett lag som ska vara i topp Alltså där har vi en del fortfarande att utveckla. Eh, för jag tycker ju liksom, hela det där vi pratar om att det är uddlöst och att vi är lite fega. I andra halvväg trycker vi på lite mer, vi skapar en del chanser. Så det är klart, vi skulle kunna få in en boll, men det känns ju egentligen som att det gäller hans krona också på några av deras omställningar. Men just det att vi inte vågar riktigt, det tycker jag liksom speglar lite hela matchen. Vi gör en helt okej okay match men inte riktigt där och när vi väl gör byten så är det lite väl sent kan jag tycka, liksom Miguel får komma in det är väl en kvart kvar. Sånt här, väldigt liksom. sent. Ja, och sen är det liksom... Och det, det vet jag att det tog ni upp i förra avsnittet eh, gällande hur Philip Troné hanteras. Eh, och även idag, han kommer in i 94 :e minuten. Det är visserligen åtta minuters eh, stopptid Men va fan, vi har ju sett vad han kan göra. Är det verkligen liksom... Jag vet inte, jag tycker det är lite tråkigt att det är liksom... Jag, jag är lite förvånad, jag tror ändå att han skulle kunna bidra med saker när vi inte... Det är inte direkt för att vi, vi radar ju inte upp målchanser. Visst, vi gör det bättre och bättre, vi trycker ner dem, men en sån spelare skulle kunna, säkert kunna utnyttjas mer. Ja, jag, jag. Jag, jag håller absolut med där att så här, ge en sån som Filip Tronea fyra minuter, det ja, Jag tycker att det, det Han kan inte utnyttja någonting på det, utan liksom han... Vill ju gärna springa sönder sin back i alla fall en halvtimme. Liksom, och när vi har en så pass eh, god kvalitet på en superettan spelare som ändå eh, är frisk. Och, mm. ja, jag förstår inte att man liksom inte sätter in honom tidigare. Alltså, all heder liksom, till till exempel på och Åslund, Jag tycker han gör en bra match. Men det känns som att han blir trött på slutet. Och liksom, varför, varför inte byta där tidigare utnyttja den liksom, nu faktiskt hyfsat breda bänk som vi har eh, som vi inte haft tidigare? Jag förstår inte det. Det, det var kändes som lite bortamatch eh, coaching. Det var ganska defensivt. Det, det kändes som att man var nöjd med en poäng och det är fan inte okej. Okay, meningen. Samtidigt så har vi kanske inte så jäkla mycket att byta in nu. Byta in nu på mittfältet och eh, anfallsmässigt för Al ja, naturligtvis. Men nej, det var lite fekt. Det håller jag med om. Nej, men just, framförallt tänker jag det centrala mittfältet har ju... För jag tycker en sån som eh, Daniel Lask tycker jag tillsammans med Fred i mm. försvaret har varit våra bästa spelare eh, hittills den här säsongen. Men idag gör ju inte han någon så här ingen fantastiskt match han gör och Olle inte heller så mycket. Jag tycker överlag jag har lite problem på det centrala mittfältet, men då har vi egentligen ingen naturlig att byta in från bänken. Nu är Gambo skadad så ja. det är lite tråkigt. Pedro också skadad så ja, det är också ja. synd. Det där har vi ett men lite Men där tapp, blir liksom. vi lite tunna liksom. Ja, när... Absolut, men äh, så, så, ja, när de kommer tillbaka så blir det ännu bättre, men sen får man faktiskt inte liksom blunda heller för att äh, Landskrona har ju en hel del Uh, bra chanser på sin omställning och man får ju säga att Anton räddar oss ett par gånger där uh, mm. i andra halvlek mm. uh, du, och Det där var också pressa för Simon Hebert på en av dem uh, två mot en där Ja, det är som Anton plus. gör och, och Simon tar en riktigt lång löpning ja. mm. uh, och man, man vet inte liksom om det kommer resultera men det, det, det gör det till slut för att han lyckas rensa undan den precis nästan på mållinjen så att det, ja, det är riktigt snyggt uh, av honom att ta den, det är jobbet Liksom så det är plus på det och plus på Anton som gör de här räddningarna som, som faktiskt gör att vi får en peng liksom. Man, man måste ge eh, landskrona liksom lite plus. De, de, de genomför Matchen precis som de vill. De har alltså hur många gula kort var det, tre eller fyra tre, va? Tre, tre, tre, tre och sen offrar han så att han ska. De, de, de trycker verkligen till. Och, och se till att få hem en poäng. Eh, och ta de två avstängda innan om jag inte minns fel va? Det stämmer. Så, så att, att de gör ju en bra match. VSK trycker liksom inte riktigt igenom. Man har dem redan från början med två avstängda i liten brygga, Inte brygg, det ska man inte säga, men... Man har dem ändå där, de, de måste vara så oerhört nöjda med det här resultatet. Mm, det tror jag. Och jag tror också att eh, men som du säger, liksom de tar sina varningar. De byter väl också ut eh, två av de som varnade i halvtid eller något mm. där för att, mm. Och ja. en ja. är ju han Rapp som mycket väl kunde ha fått sitt andra gula ja. ganska tidigt. Den måste vi ta upp. Eh, i, ja, det är väl 27-28 minuterna när han kommer in sent ja, på sånt. Herman Magnusson och då har ju han redan en varning och, det känns ju som, med tanke på nivån han höll i övrigt då, man känns det som att det Precis. borde vara ett gult och vi, vi satt ju tittar på det innan och, och som det är innan ja. det ska ju vara ett andra gul och ja. rött Så är det bara Ja, men liksom som ni säger, om man liksom tänker på nivån som har hållits mm. under matchen så, ja det, det, Nej. där borde det ha blivit ett kort det ska inte liksom, Man ska inte kunna flytta på gränserna hur som helst för att ett andra gult det är klart det är inte rimligt att det ska vara hur billigt som helst. Men jag tycker ju det är ett ganska såklart gult kort. Ja, att ja det, det där är, är, det. är inget billigt. Nej, som, precis. Vad, vad är det att diskutera? Ja. Hade det varit första tio minuter, ingen har ett kort. Ingen hade ifrågasatt ett kort. När vi är ändå är inne på domarbeslut. Då. Vad tycker de om straffsituationen där? Vad det, 98 :e minuten? Eventuellt tar de på handen. Ser ni någonting? Jag sitter på sektion D och... Där ser man väldigt tydligt Att det är handboll nej men, nej men, så, nej men Jag har någon så här minnesbild Att det är under armen Han tjoffar till och där. Jag hade inte klagat på en straff Det hade nog ingen Nej men Jag, jag tror fan det var straff Hade det varit var England Då det varit straff Mm. Ja, jag har svårt att säga faktiskt, jag missade äh, li, lite äh, situationen med liksom själva touchen i så fall äh, Det såg väldigt onaturligt. Ja det gjorde det, och så tar man Hans precis efter äh, frispark spark mm. Och där är det också riktigt nära mm. på att äh, få in Freddys äh, spark Vi har ju liksom, äh, lägen att avgöra, det är så himla synd att vi inte äh, får det som guys fick 96-minuten mot, mot Öjs i den andra toppmatchen. Ja, Öster. Ja, Öster, öster. precis. Öster. Ja, ja, nej. Man hade ju gärna fått en, ett avgörande i 96- eller 97- eller vad det nu mm. blev för dem. Precis. Men Så. vi är inte där. Hon trycker inte till riktigt. Det är lite tråkigt, men vi är inte där. Hoppas. Så. Nej, nej det är Ja, vad tycker jag om publikinsatserna det är en helt okej publiksiffra det är lite en serie långs match får man ändå så även om vi liksom ligger i toppen så och 3,5 tusen borde vara rimliga det kan man tycka, men det är, det, det är det ju bestråsarna egentligen, ja. liksom. det är här, jag vet inte det, det, det är klart att man kan tycka det, men jag tycker att så här, för, för att vara en så här, jag tycker att det är en mm. även om du ligger i toppen, så tycker jag 2-8 är en ganska bra siffra Nej, jag håller med, alltså vi får utgå från hur det brukar se ut, och då är det ju en bra siffra, liksom. sen tror jag alla vi här tycker att det överlag borde vara bättre siffror på ESG. Varmt på ståplatsen? Mycket varmt på ståplats. Framförallt om man har en jacka med sig. Det var skönt på sitt plats. Det men jag, är jag, inte lika varmt. Men, jag, jag, ja, men, folk Nej, men det får man, fan, sen ska, ska jag spela starka. in alltså, idag, men när man tänker på ja. Västeråsarna och Bukagerat får man nästan säga att det är en direkt bra siffra mm. med tanke på vädret, för det var väl sommars första riktiga dag. Mm, ja, det, ja, det har varit alltså, lite det var varma ju... dagar Men jag förstår vad du menar liksom, det, nej, det är en skön dag det Fler borde gå på fotboll Men jag tycker dock att platser ser liksom ganska välfullt ut det ja. jag, men... jag står ifrån Och det, de får klicka jag kolla kollat också... på efteråt ju... Stämningen var väl också Till och från ganska okej okay ändå mm. det, det var, Hur var, det var... Det på sitt plats? Kände stämningen från plats ganska bra? Nej, nej, nej, inte för att vara... Man kan inte säga att den var dålig, absolut inte. Men eh, klacken, det var inte en av de bästa prestationerna. Det är klart att det inte är den bästa prestationen. Nej, en serielångsmatch. Nej, men alltså en, det har du, ja. Visst, vi kik heller, men det var ju. Nej, nej, men det kan det vara. Ja, upp. Upp. Det är är inte en på... sanning, ja, gör ja, det här det är så här. det. Det var knappt. Mm. Försök att göra det bättre än nästa. Alltså. Mm, ja, absolut. Nej, men det är bra. Det... Men, eh, man, um, ja. Ju mer folk som kommer Och kommer ihåg att det var ändå en bra match Så kommer de gå igen mm. Mm. Men För det, det är ju ändå en ganska mm. bra match mm. um, Kändes det pre också Det är ganska liksom Nu börjar det bli lite så här mycket folk Runt tränarna ja. det, det, det är rätt kul Pre-game, det är kul Vi sitter på innan På, vad heter du? Rockland, Coppersmith. Ja, innan. Coppersmith på Rockland Och det, det är liksom Hade vi spora tillbaka bandet fem år innan Coppersmith nu, nu är det liksom så här Det är mycket folk Man får stå i kö och köpa öl Det är kul att det händer något. Sen kan man ha åsikter om hur Koppesmith Sköter sina affärer, men det är en annan sak eh, Men Men Det är mycket folk innan, det är kul, det händer Man märker att det är, det är liksom match i stan Det är inte som det från visionat Norra 2017 16, att oj, hej Utan Det är bra, det är tryck Mm. Och det, det är lite jag tycker det är också lite så här överallt i stan. Jag, jag, jag, jag var inte på Kopparsmed, utan jag var lite runt i stan och där liksom ser man ja även fast det är varmt så VSK-allt butiker och VSK-tröjor och, VSK -tröjor och det, det det är allt möjligt liksom överallt i stan och det, det, det, det känns att det är, här, det är en liten hype faktiskt. Det, det är kul att det Ride händer. Hype. Det. Ja, jag det är kul att det händer grejer liksom. Nej, det är, jag håller helt med er två. Sen, om man pratar... Ja, ska man gå in på... Det är väl lite som har med det att göra, men jag tänker på matchen och arrangemanget och så där. Mm -hmm. eh, idag så... Eh, jag vill inte liksom så här såga för mycket, men det är lite... Idag märks det liksom att det är nästan för mycket publik. Jag tänker på situationen, vid ståplatsläkten. Så är det ju nästan för mycket publik för att eh, vi ska kunna hantera det. Uh, jag kommer ju till matchstart ganska sent så ser det är väldigt lång kö jag går direkt till läktaren för jag tänker att jag kan köpa min öl senare uh, men sen typ runt 25 minuten eller något uh, går jag och köper ska köpa en öl liksom. och då tänker man att det ska vara ganska lugnt men då är det fort, liksom, jag får stå i kö nästan en kvart mm. Mm. Uh, och jag är helt övertygad om att de som är där liksom, gör sitt yttersta för att det ska gå så fort som möjligt uh, och sådär. Och, och, och man får också liksom acceptera, för det handlar väl också om att vi ska få in liksom frivilliga som ska stå i de här kioskerna. Men där liksom fortsätter vi att kunna bygga vidare på den här menar, lilla hypen och liksom ha ganska bra publiksiffror med våra mått med så behöver man utveckla det också. Liksom. Ja, för jag tror verkligen. att det är liksom, för, för, för egentligen som jag upplever det så är det ju liksom att kö till toskan i stort sett hela matchen. Ja, eh, och riktigt så ska det ju inte behöva vara liksom så här och sen, ja, men som sagt, jag förstår att det handlar också liksom om en ja, klädningsproblem det, det, det liksom egentligen utan det är alltså, de som står där i kiosken de gör det allra, allra bästa men det är liksom, man måste ju öppna fler kioskluckor för det är precis som du säger, jo, men det men, är liksom sån här kö 50 meter i, under nästan hela matchen och jag är helt säker på att det är ganska många som struntar i att köpa eh, öl eller korv eller hamburg eller vad det nu kan vara men, för att det, det liksom går inte att komma fram. I men kö. där har, där har Klubben, det är väl inte att man inte vet eller att det inte finns lika mycket. Nej, men självklart. Eh, men liksom, har man inte. Då, då, vi har då, väl en gumslag. Ja, ja, det får vi fråga. Men Jag har mer problem med att eh, Coppersmäns innan inte kan manna upp eh, pre-game på eh, restaurangen. Ah. Men det, det där är ju inte, liksom inte VSKs grej nej, nej, nej men det, det, det vet det, vi att det inte är men, Ja men det kan man ju liksom så skita lite grann i Tycker jag För att det är så här, Ja men det får väl de lösa Liksom mm. jag man kan gå till någon annan krog Eller liksom whatever Men eh, där på våran arena så är det inte saker Som går ner, pengar som går ner I våran klubs så. fickor Så att där borde vi försöka maxa upp den grejen Så är det, men jag tror att de har svårt att få upp folk Ja det förstår jag också Att de har, mm. men liksom, jag tror att man Tappar liksom mycket på det där för att, Det, det äh, är, håller jag med om jag tycker att det var en klar försämring mot liksom tidigare matcher. för att Annars har vi mm. det, då har det funkat liksom bättre. Jag vet inte mm. vad som gjorde att det funkade sämre idag. Men det det, var, jag tycker det att det var det. Ja, det är möjligt. Yes. Men vad säger vi? vi klara med den här 0-0-matchen. Vi mm. bara mm. blicka framåt. Öster. Öster hemma nästa måndag. Vad tror vi? Det blir ju ingen seriefinal nu. Nej, det är synd. Det handlar bara om eventuellt andraplatsen. Ja. Den vill man helst undvika. Second is first loser, eller vad vill man säga? Det har varit skönt att bara få vunnit idag, och de har vunnit eller inte vunnit, men att verkligen trycka till och säga det här är seriefinal. Ja. Men nu är det som det är. Men det, alltså det kommer ju bli en riktigt tuff... Att de har, jag måste ju säga, av det jag har sett av Öster så har de ju riktigt alltså imponerat på riktigt. Så att de är ju topptippade också, så att... Ja, det kommer ju bli en riktig utmaning men det kommer ju bli kul att se hur vi står upp mot ett sånt motstånd också. Hemma. Det ska bli intressant att se, är de bra bort också eller bara hemma? Nu var de inte bra hemma mot Guy så uppenbarligen släppte in tre mål. Men vart det inte tre två, Nej, 2-1. Ah, my bad. Vad är det här ja, ah, Nej, men, <laughs> ja, äh, men äh, vi hoppas på vinst men det blir en värdemätare för båda klubbarna. Mm. Really, det är verkligen det, för att det känns som att uh, vi har inte mått liksom, riktigt så här, topplag i år utan vi har lag. Jo, jo men fast det där första tre omgångarna var många som pratade om det. Jo men, ja, men vi, vi vinner ju trådplan. det är klart de ligger bakom oss ja. när vi har vunnit i omgång tre liksom. Jo jag visste det. Mm. <laughs> jo så kommer se. Här, på det. Men det märks ju, det är fortfarande nej. så här Helsingborg ligger liksom jo, där nere. Och... Det ska man väl alltså, jag, jag förstår vad båda det men liksom kollade vi på spelschemat innan när vi börjar med brag mm. sen när vi örgryte. Ja sen vi Örebro Helsingborg mm. och Jönköping. Liksom. Mm. Där, ja, men det, det, det liksom, varit någon vi, poäng. Så, vi såg ju det som. Ja, exakt. Det är det liksom många av oss har sett. Det är det det jättesvårt att spela skärm. Ja, nu är det ridgen och 10 liksom, tog tog, mm. mm. poäng. Typ, ja. Där. Mm. Eh, så. Ja, nej. Men såklart. Alltså, jag, jag håller ändå med om att Öster kan nog bli ett snäpp uppför. Det är ju topplag som dessutom har levererat som, Eller så alltså det är ju typ tippat topplag som har levererat Som ett topplag än så länge Så att ja nej, Det kommer nog bli en av de svåra utmaningarna hittills det, det blir en riktig uh, Holmgång Jag tror du den? Tror du vi tar det? Jag tror fan vi tar Jag säger som Lelle, jag tror vi tar den Vad säger du det på då? Därför att Vi är sugna efter den här matchen och annars är de bra och sugna efter torskan torska på. Men jag har... Kan man få säga att alla andra tror på Tom tar troll. Så jag, säger, jag har bara känslan. Vi tar dem. Vad tror du, Emit? Jag tror på Gilby. Därför vinner vi. Mm. Mm. Ja, men det, så kan det vara. Tror ni jag tror det. Nya bil för att starta den? Nej. Inte nu Nej, heller. jag är nog fan lite tveksam Det är ändå inte Nej, bara jag, jag Visst, tror, Nu är det en tro... halvtimme tre i rad jag, men, tror, ja. jag tror på min källa eller, ska säga, att han, De tycker inte att han är tillräckligt bra tränare då, då kan du välja Ska vi starta honom och byta ut den efter 60-70 mm. Eller tvärtom men det kanske är bättre att han får starta Det kan vi diskutera Det är svårt jag, jag förstår, mm. jag, Det tänker jag också på. Vi pratade ju om Ali lite mm. tidigare under podden också. Mm. Men jag gissar att det har blivit enklare. För, eller gissar. Men det är väl ganska självklart att det har blivit enklare för tränarna. Att, liksom att lämna Ali på bänken. Med tanke på resultaten vi ändå har fått med oss mm. hittills. Liksom. Då har det ju inte blivit någon panik. Och, och, och liksom, det är också svårt här och nu är också att göra någon liksom stor diskussion utav ja. det. Med tanke på att resultaten ändå Precis. får oärlig. man väg. Han avgör mot Helsingborg, eller av, ja. spelar fram och sen mm. men det gör byter han mot jävla Ja, men ja. jag håller med. Mm. Får se. Men det är lite skumt att det är nästan så bättre borta än hemma nu för tiden. Det är inget mm. skumt. Varför inte skumt? Varför skulle det vara skumt? Nej, äh, hemma på vårt Hemma på liksom våran arena. Vi har, har mött möt Helsingborg på Dekis, vi har mött ett ganska pissdåligt jävle och ett ganska dåligt brage i premiär. Så det, det är för lite statistik för att ta de slutsatserna. Men det är möjligt, men det är inte så att vi spelar ut jävle på vår hemmaplan. Jag tänker att Gävle och landskrona är ungefär lite lika Jämnbördiga så man skulle kunna jämföra dem Men, ja. sen så, visst, jag, jag tror visst, jävla Åker vi, vi spelar inte ut jävla heller eh, på, I början eh, ja, Första ja, halvlek ja, ja, Utan ja, vi, vi får det viktiga målet mm. Jag tror att det är himla viktigt att få det första mm. målet Att vi fått det, liksom, det på det. chansen eh, Som vi hade på hörnan Även eh, i den här matchen Men Jag tror jävla, jävla och Skövde Åker Tror du det? Ja. Mm. Förra heller. Det var som att Gud och Jesus Kom ner och sa Gävle åker förutom Skövde som du trodde innan. Mm. Nu tror inte jag på Gud och Jesus, men han kom ändå ner och sa det, så jag måste ju ändå förmedla. Mm. Mm. Där kan väl också kanske, du nämnde Gävle-matchen nyss, och mm. matchen idag, Egentligen typ en match mot Örebro också, känner alltså, Det finns ju absolut delar, även om vi vann klart både mot Örebro och Gävle, jag tycker jag det finns klara delar där man ser kanske, alltså det kan ju fortfarande räcka långt, men det kanske man också kan se varför vi kanske inte är ett absolut topplag i långa länge. För där tycker jag alltså, att, vi leder, ja, men, att vi leder mot Örebro med 2-0 i halvtid, mm. det, mm. ja. det är väldigt mycket maxutdelning mm. eh, mot Gävle tycker inte jag. Vi har en, en ganska bra period i andra halvlek när vi avgör matchen. Mm. Men, men liksom förutom det alltså, vi är stabila men vi inte är inte fantastiska. Och liksom, jag, jag, jag, jag, det är tydligt för mig att vi liksom har höjt oss ett par snäpp mot de senaste åren liksom så här, i kvalitet. Men det kan också vara att det, det känns som det finns steg som vi det finns, ju steg, det finns ju saker vi absolut kan utveckla liksom, om vi verkligen ska vara ett absolut topplag i hela säsongen. Ja men absolut, jag tror att jag det lite det jag var inne på liksom, lite tidigare, att eh, man får inte <här> heller springa iväg för snabbt, att liksom, eh, för, för något år sedan så hade vi inte alls den här stabiliteten i försvaret, eh, nu liksom levererar vi nolla på nolla och vi liksom har en, vi har en bra stabilitet i vårt spel, men sen så är det vi ska lägga till nu att eh, hela tiden kunna leverera mål framåt. För, för, förra, förra året var diskussion utan mm. Nu är diskussionen hur ska vi göra med mål? Mm. Och, och, men då gör vi ändå ganska mycket mål och ligger mm. fram i toppen liksom. Vi är i toppen men också, gjort, Jag säger så Lelle har gjort mål mot Agrute och det här mer. det är ju ändå Läder. fint att se att folk efter en kvart in i dagens match när vi ligger delad serieledning ändå muttrar över spelet att det krävs förändringar för att vi liksom Ja. Det är ju något vi, där vi har, med, så så är det. många snäpp uppåt ja. Det var förväntningarna ja, där är det ju liksom, du vet, här Mot Helsingborg jag menar, Där eh, rosade vi inte marknaden på något sätt i första första Det spelet var ju inte eh, alls något speciellt bra Men den vinner vi med 1-0 mm. Vi skulle lätt ha kunnat vinna den här matchen med 1-0 också Då hade, hade vi kanske varit i serieledning liksom, Vi hade ja, kunnat ha upp den här till serieledda podden Det liksom, hade varit guld och gröna skog ja, Diskuterar liksom. vi straffen? Det har vi diskuterat. Lite. Det var straff. Ja. Det, ja, det, det, det känns det. som. Det jag såg känner vi... det. Jag satt. Det känns ju mer. Ju längre li, kvällen lider. Ju jag tycker så det så känns mer såklart straff. Och Det var såklart straff då. Det var straff. Han dunkar ner med underarmen Ja, det har du redan fått sagt tidigare, Gilbert. Ja, men <laughs> kan vi. Ska vi införa var i superrätten? Nej, det tycker jag inte. Det, nej, jag nej, skulle inte. Det kan kanske igenom <laughs> däremot så ja eh, känner att eh, du, du börjar upprepa det lite kanske. Det kan vara så. Men eh, det ska man alltid göra i reklampoddar ja, ja. Mm. Eh, Men det däremot... är ett skämt bra drar. Ja, oh, mm. så, så kan man säga. Men eh, vi kan också säga att så här. Ja, <laughs> eh, det är en eftermatchpodd. Liksom. Det blir. Det blir som det blir lite, grann. Och eh, ja, vi tycker väl att. Eh, Även om det inte blir en seriefinal Mot hemma Så liksom det, det kan gälla andra platsen Så att ta er dit Kom och stötta laget vi, vi kanske sitter här i höst och tycker att Fan där poängen mot Landskrona Var ju bra ja. Trots att vi kanske borde ha tre mm. vi, vi är ju med uppe Det kommer hända så mycket De närmaste alltså, vi... mm. Skitbra Kom, ja. Gå mot Öster Mm köp säsongskort kommer mot Öster och så Ata säga guys som vanligt. Heja sport. Heja sport. Heja sport.